Gjithë falënderimet i takon vetëm Allahut xhalla xjalaluhu. Atë falënderojmë dhe vetëm prej tij falë dhe ndihmë. Kërkojmë, ndërsa salavatot, selamët për shëndetit e Zotit të gjitha të tubuara tek njeriu më i zgjedhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, bi shoktë të ibes nën familjen e tij të ndershme, mbi gratë e tij të pastërtave ti të, të, të gjithë besimtarët muslimane të së të ndjekin rrugën e tij të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar gjëmatlitë të të vazhdojmë e lejnë e Zotit Gjellë Gjellë Luhu, që të ndajmë disa qaste në këtë ditë të gjumasë para khutëbës, që të shfletojmë nga ajetit e Zotit, nga komendit të djetarët të muslimanve, në më mënirë që ta shtojmë diën tonë, ta shtojmë një hurit e tona, në bëjë Allahun, në bëjë për nga berin tonë sallallahu a.sallem, në bëjë obligimet tona dhe të tyrat të sratë dhe i ka në Dita e gjuma është dita në të cilën njëriju e përkujton tubimin me Zotin e vetë të barek e vetëjara Dita e gjuma e përkujton shkoputjen e njerëzve nga, nga angazhimët e tyre të kësaj bote Pro dita e gjuma neve ne obligon që të shkoputemi nga gjitha angazhimët të kësaj dunjoje që ta kujtojmë dhe ta të gjithë Rikëthejmë në koka tona dhe në zemrat tona Se neve një ditë të talom të tërën Neve një ditë të talom të tërën Dhe Allahu Gjellë Gjellë Dhe të të të të boj njërzit në ditën e kja mejti Do të vazhdojmë e lejnë e Zotë Gjellë Gjellë Në shpjegimin e Gjuzit Amme Në surën e Nebe Surëja e Parë e Gjuzit Amme Dhe përmendëm që E izgjë, zxetëm këtë surë Nga sësh nga surët e Shkurtra Te Kur'ani te Zotit Xhel Xhelaluh enjëshur me, do të thonë të të mëlloja, andaj besimtari e, duhet që t'i kushton rëndësi ko komentit, shpjegimit të fjalëve të, të Allahut Xhel Xhelaluh. Gjithashtu Kur'ani i Zotit Xhel Xhelaluh është fjalë e pa diskutueshme rreth saj. Ne shpesh har diskutojmë, bisedojmë me njerëz e kështu me radh, diskutojmë për tema ndryshme në mëjlisë të ndryshme në ndëje të ndryshme. Dhe njerëzit kanë ide të tyre, mendime të tyre, zbrthime të tyre e kështu me radhë. Dhe kitë këto janë muhabete të cilat një shumicë prej atyre muhabeteve shkojnë bosh, nga se nuk çndrojnë, nuk ka fakte për to, nuk ka argumente për to. Ndërsa fjalla Zoti xhelel xjalalu u ndriçon nga gjitha bisedat. Andaj Allahu xhelel xjalalu në Kur'an e përmendi Kur'anin edhe si biset E fe biha dhe L'hadithi Allahu gjela tha, a nuk i kushtoj Në rëndësi njërzit kësaj biset Hadith dhe me dham Biset, hadith dhe me dham Biset, a do i pengamberi jon Sallallahu aleyhi sallem, kur fliste Di qka, brenda bisetës Brenda muhabetit të ti Quaj hadith Edhe i themin eve, hadith Pasta i është normal, është bo tërmi veçantë i fjalës pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem mirpajon burim ajon byrim ka thënë ndaje e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem ka fol pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem lajo shujt pasaj hadith allaj fjala në rreth të cilës shka dilema rreth të cilës shka muahbete rreth të cilës shka mundsi m'i vendos diçka kushte os fjala zoti xhelal xhelalu Pas i fjalla Zotë i Gjellet Gjellalu nuk është e diskutushme, atër i mbetet besimtarit vesh një dëtyr. Ajo është dëtyra e studimit, dëgjimit të Kur'anit, mësimit të Kur'anit dhe përpjekjes për ta kuptue, nga se Zotë i Jon Gjellet Gjellalu prejneve i kërkon tri gjera. Prejneve i kërkon tri gjera të cilat nëse realizohen në raport me librin e ti, atërë udzimin Allah u gjele gjele luhu e bjen e para për e tyre është kërkimi Allah u kërkon dhe lypë prej neve që ne ta lypim dijen ta kërkojm dijen pas taj është faza e dytë pas kërkimit me kuptuhe me kuptu qatë qka e ke kërkuhe prej dijes dhe treta prej Atër e gjëras dhe sa t'i kërkonë Allahu Gjellë Gjellalu Cila është, është puna dhe në gjërja në praktik E asoj qka e ke kuptuën nga dia Nëse këto tri pika arrihen me u plëtsuë Allahu Gjellola e zbrit uzzimit e njeriu Allahu Gjellola e zbrit uzzimit e njeriu A dajna për shembol Theme në fatiha Në namaz I hdines sirat al-mustakim I hdines sirat al-mustakim Në uzzon në rrugën e drejt Në ullëzo në rrugën e drejt Po e lypë Po e kërkon ullëzimin e drejt Pre janës Allahu Gjellë Gjellëllu Pasaj duhet me dit Cila rruga e drejt Dutë me e kuptuhe Dhe vazhdimish kuptimi shkon duke Duke u zhvilluhe Nëse këto të trija bashkohen Allahu Gjellëll e ullëzon njërijun E para për të në shkërkimi Nuk e ullëzon Allahu Gjellë Gjellëllu Në rrugën e drejt Dikant që ka zdoj Andaj tha Allahu gjelual në Kur'an Efenul zimu ku muha O entum leha kërihun Qikall, oh, është i qartë në, në biset është i qartë të të rajtim Tha Allahu gjelual në Kur'an Efenul zimu ku muha Po ne i haroj në ajetet të zoti gjelë gjelalu Tha Allahu, a me zërë kina mi avdha në Kur'anin Pra Allahu A ka munëci di kanë me zërë me pa musliman nuk e bën. Nëse e ke mishtit i kanë me zor, nuk do të bëhesh musliman, ojso sh musliman. Nuk throjtohet muslimani se dikush e ka peng dikall dhe i thotë bahu musliman me kërcënime. Ojso musliman. Tha Allahu djellova në surën Bakara, la ikraha fi ddin. S'ka ikrah, s'kojm imponim në fe. Nuk ka imponim edhe nga ana tjetër. Nëse dikush kërkon me imponim dhe me kërsnim dhe me detyrim që dikush prej muslimanve ta shprej një fjal e cila vjen dësh me fjal të Zotit Gjellet Gjellalu dhe me fejnë të ti nuk i logaritët nga se vullneti i lir dhe zxedja e njëriut është kusht një pranimit veprave vullneti i lir dhe apsira e e lirë është kusht që njëriut i trajtonë veprat andaj tha Allah u Gjelluar në Kur'an e fenulli zhimu ku muha na A do t'jau detirojmë juve Kur'anin A në shikallahu gjellegjellu në univers Në këtë tok E ka zbritë Kur'anin Dhe ka thonë se kjo është rruga e vetë Me të qonë të zotë i gjellegjellu Me gjitha ta Kërrejt ata Edhe se janë shumë Kërrejt ata Qëka se kanë dashtë Nuk jau ka bëmë e zorë Allah Po doni me jetu Po doni me pi dhe me hangër dhe me ushfrenu Jeta në jetën e juve Nuk jau impononë Allah u gjelluala Ti e to jetën që i shdush Porse s'ki mundës i medal Nga ligji i cili t'kap në fun të mënirës tjetës tante Ti e to që i shdush Ne valon e ka lën lirin e jetës që i shdojna Porse pastaj nuk e kena lirin E zxedjes pasojave të kësa jetës që ka naja kena bëhe Abo, dikush të t'une ka me pira ki Dhe Allah ja ka dhonë lirin e pi rakin Ki kër e ka pi rakin e ka pi me zxedet lir A ma kur a bo pijan A ka pas mundësime nal, jë s'ka mundësime nal Se kjo është pasoj e rakis E a i thotë po në spudu më bo pijan Këta së në zxedet ti Se Allah ja ka caktur rakis me dhe Kështu janë këtë veprat Gjdo vepr njeri e banë me, me zxedet e ti të lir Shumë lir e banë Por se pasoja e veprësë të ti Pasoja e cila Vjen rjedhimish prej veprësë të ti Këtu shkaz gjedhe njëriju A dhe njëriju këtë jetën e jeton e shfrenum A mund e ndalë gjenemin pas sa jetës në ndalë Andaj thë Allah u gjellu ala e para Ta kërko një dirë Do të me kërku djën Andaj thë Muhammed sallallahu aleyhi sallam në Kur'an Va kul Rabbi zidni ilme Dhe thuaj o zotë Ma shto dijen. Ma shto dijen. E pa, e dyta me kuptue. Njeriu nuk duhet vetem me i bë kopje informacionet. Me i bë një kopje shtesë, por duhet me kuptue. Duhet me marr informata dhe me i çun zemër dhe me i kombinuar me zemrën e vet dhe me i etsu me zemrën ato një herë dhe me ditë se këto janë mdoja. lajme të mëlloja. Nëse njeriu e marr në lëndë bi Kur'anit Dhe nuk e qonë zemër Qa i duhet ajo? Qa i duhet? Nëse njëri e mërë një informacion pizoti Dhe nuk e qonë zemër Po vesh në vesh Qa i bandobija jo? Qe ketë Kur'an Qe na shpeshe të gjojna E shpesh nuk e qonë e të zemëra Po e lëna të vesh Ma mirë se na e kangu e bu gjehli Ma mirë se na e kangu e bu talibi Ma mirë se na e ka ngu ebu lehebi Ma mirë se na Bile bile e ka morë vesh ma mirë se na E sa ju konë Arab E nasjena Arab e Kurani Arabisht A e ka morë ma vesh Bile bile Ebu lehebi dhe Ebu Gjehli Dhe shumë prej fisit Pengamberi sallallahu aleyhi sallam Janë kurëshi Qe do me thonë se Kurani Ka zbrit në gjua dhe dialektin e kurejshve Aja merë vesh ma mirë Se arabot e kret Ati redhit e së të janë kanë Me gjitha ta Tha Allah u gjellëvalen Kur'an Te betjede e bi leheb U malkoft Dora e bu lehebit E ka malku Allah E ka mord vesh Kur'anin Pse e ka malku Se nuk e ka qënë zemër Nuk e ka qënë zemër Andaj, shkale e dytë E cila neve në mundëson me arrit udhëzim është cila Masi ta kërkoj në ilmin, dijen, është mundal me kuptu çka po me gjele dhe dhe Që ka po do thë me thanë Allah u gjellë gjellë lu Kushtë dërë që së nëllët me kuptu që ka thanë Allah u gjellë lu A la udhëzimi nuk i zbrita tina Dhe të rejta është pasi ta kuptoje Pasi ta perceptoje Pasi ta, ta dijet që po thot Kurani dhe që ka lip Zotip i Tina Me punuë Me e zbatue Me e ndjerë në vepor E sa shpesh na i kalojna dy shkalt E kërkojna Apo jo që e kërkojna Apo do njerë na vjen Ha, si gatshëm Edhe e kuptojna Por se ngecemi tek e treta Dhe ajo është zbatimi Sa njëriju e ditë qka e ka farz Po si intereson Sa njëriju e dinë qka e ka haram Po nuk intereson Andaj shkala e trejtë E përmbajtje së uzimit është Me zbatu që ata qka e di Ata e ka thënë djetarët Kush punon Me, ta, me që ata qka e di E runë Allahun nga jo qka se di Kjo shumë e rëndësi Dhe njeri ju smurët mi dit kejt Por se me që ata qka punon Prej dije së shëndosh Zotje e runë nga dia qka se di Apo nga ignorancë e ti Por që e mëllë njeri e ka kuptu që i ka 5, 5 vakë namaz. Realisht, që, to, që kjo informat, 5 vakë namaz, nëse neve e kthejna dhe e stërhollojna, ka shumë e shumë dije në të cilat, shumë i ca muslimatë nuk i din. Por se Allahun nëse njeri ju i fal 5 vakë namaz, mundohet me takatin e ti, e ruan Allahun nga jo që ka se di, o shumë e në nëcij. Ando e këtë janë tri shkallët dhe cizat i ka kërku zotë i onë gjellëvala prejnere Dhe jo është e para kërkimi i dijes Mezor Allah nuk e banë kërkanë musliman Nuk e drejtonë kërkanë mezor E dyta është me kuptue Me mërvesh Me përceptue Dhe e treta është me zbatu të kuptuaren Me nëzirëm praktik Ata që ka e kemi kuptuen nga Nga dije e zotë i gjellë Gjellë fiula Surën nebe Kemi ngejtë të fjallë Allahu Gjellë Gjellalu në ajetin 14 të surës e neve Këtët Allahu të bareke vë tjala Wa enzëllë në minë el muasirati maën thëgjajë Allahu Gjellë Gjellalu hu pasje përmendi Dihëllin si krijes shumë e madhe dhe shumë shkëllqyse Dhe përbërse e jetës prajon neve në realizon Si sebep jetën Allahu ka krijuë dhe në përmjet nëzëhjes që e ban djeli, neve zhvillohemi dhe gjithë shka zhvillohet me nëzëhjen e djelit, pas taj Allah u gjele gjelele e përmendin një element tjetër të jetës, shumë të nëzëshëm nga anët tjetër e nëzëhëcijës dhe ajo është ujë. Dhe në ajet tjetër Allah u gjelele ka përmendin ujin si element shumë të nëzëshëm i jetës. Va gjealna min elma i kulleshe in hajjë, neve nga ujë kemi ba gjith Dhe njerëzit Gjithë shka shka silën Në jetët e të tëre Nuk del nga uj Por gjithë shka Gjdo element i jetët e të tëre Ushqim qoftë, pije qoftë Komoditet qoftë Gjithë shka shka existon Zanafilën e kën nga uj Dhe njeri është i lidh për ujin Sikur vetja e ti Nga se vetja e ti është e përban për ujit Dhe zanafilën e ti është uj Dhe gjithë shka Shka a i kërkonë në zbërthim, kimik është uj. A dhe dhe Allahu gjelële, me një e pas djelit, tha, dhe ne dhe kemi zbrit nga ret, të se di ka qujtë mojë sirat, mojë sirat dhe me dhanë, ata të cilat shtrydhëm, pra në gjeshën njëra me tjetërën, në gjeshën, në gjeshën, dhe kur në gjeshën shumë, gati me pëlëcit, e zbërësin shion, e zbërësin shion, dhe Allahu gjelë gjelëluhu, me e në, Thet gjëgje Uj Thet gjëgje o bolok i mal Po zbrat uj me bolok Me gjithë se zbrat me bolok Dhe neve jemi të pa aft Me vendosë në kalkulator Sa, sa ka zbrit Sa pika ujnë ka zbrit Shka njeri insan As kompjuter që e registron Heq Nuk e gëziston mundësi që njerëzit në fuqit e tëre ta numrojnë sa pika u i ka zbita low gjele gjelelu me gjithë përparimin gjigant të numrimit të aparatëve të reja aparat i cili ta lezon zemrën ta lezon mushkëninën ta lezon dhe ta lezon shumë sende ti nëgjerë fotografi por se nuk ka aparat që ku zbret e shiju thot ka nëzbrit 4 miljard pika andë dhe low u gjelela dhe gjegjen bolëk A, edhin Allahu sa ka nëzbrit Edhin Allahu gjellu ala Tha Allahu të bare kjo vetanë në surën kamer Wa, kulles, wa kullu sahirin Wa kebirin Mustatar Gjdo pike vogël Dhe madhe E shkrojt me Për pra aborshemu sa ka nëzbrit Shih, në filan ditën Në filan pjesët të tokës Allah e ka të të regjistruar me pika Me pika dhe gjdo pik ku ka shkua Kushe ka shfizua të pikë të ujit? Të gjitha i ka të shenuar Allahu Gjeli Gjelalu. Mirë po neve e shofëmi tërsien. Neve e shofëmi tërsien. Dhe realisht neve edhe në përbërjen tonë numrine madhë të proceseve dhe qelizave që, që neve i zotnojna na i shofë në tërsien. Ne e shofë në tërsien, nuk e shofë në detalin. Ne në ngisht e shofë në tërsien, gishti. Por nëse e merë gishtin, Del se një doktor specializohet në ngisht E që ka me mësuaj në ngisht Që ka me mësu Ka me mësu shumësejnë E që ka nasi dina E dhe hajnë fund këtë mënije Kanë mi me shumësejnë e pajdit Sepse Allah u gjellohala krimi në ti E ka bo Së mundët mi da njëriju Në skaj në fundit të ti Tha Allah u gjellohala Dhe neve kemi zbrit uj Nga rret Të cilat i quajti Moasir Moasirat Qfar do me thanë Të në gjeshura që shtridhen Sikur shtridhet fryti i pëmve për të nëzirë langën Tha Allahu Gjellë Gjellëu Li nukë hërige bihi Habben wa nëbëte E kemi zbrit shion për qfar Li nukë hërige bihi Kjo është ligji sebefi të cë ne kemi përmenë shpesh Dhe da përmenë mi Ligi shkakut Allahu Gjellë Gjellëu ka mujt bimës mi më thonë dil Ka mujt njërit mi thonë dil Dha i del Bahu dhe bëhet Dhe në kur anë vjen shpesh Bahu dhe bëhet Për Allah u ka refuzu Që kriimin me bëhë këtë form Për ta realizu një ligës të ti Dha i është ligji Linu kërige bihi Që në përmjet ti kjo, Në përmjet ti Në përmjet ligjit të shijut Për bal ekspozimit të djelit E ndjermi kan Habben drithrat krejt ushimët që ka ju i përdorni prej drithrave për bukët edhe kafshatët e shumë prej krejtës dhe sa ti përdorin tha Allah u gjellole i dzirmi bihi me kanë me dilën dhe me ujë tha Allah u gjellole uanebete dhe bimët pro krejt lojët e bimëve dhe krejt lojët e drithrave grur elb Ekshë shumë e radhë prej gjelët të sirat Allahu gjeli gjelët i nëzirë Me qka i nëzirë? I nëzirë me uj Në përmjet uj Tha Allahu të barek e vëtjala U e gjennatin elfefe Dhe në përmjet ujit Kemi kryuar qfar Kopshte elfefe Të mbushura me Me pa me të mloja Të njeshura pra gjithët njëra me tjetërën Elfefe, qfar do me thonë? Elfefe Elfefe do me thanë E në gjithë gjithë njëri për tjetërin Për shembul Sot ndu njo Njëriju banë kopshe Shumë dëvukura I në gjithë njëra me tjetërën Dhe rëthonë kopshin e tina Dhe njëriju mahnitë nga Nga punë e tina Allah u gjelë gjelalu thot Neve krit këto ja u kemi mundësu në përmjet qfar Në përmjet ujit dhe djelit Mere ujit dhe djelit dhe Supozoj se se egzistojnë Qa i ba njëri u tokës? Qa i ba njëri u tokës? Qka, me qëfar mirë taj? Ska me qëka mu morë? Mijamur Allah ujin Dhe mijamur djelin Ska qëka ba njëri u Si duhet këtu njohiq Se së një njësë kërka A ne dhe Allah u gjele gjelelu U prebegative më të mloja cilat janë Djeli, u haq, shumë dryquës Uji, pasta i përmeni Në disatë mira që na i nëzirna E na jetë tjera ka përmenet Dhe na jetë e tjera Allah u gjelohi ka përmen edhe bimet dhe pëmët dhe perimet dhe cilat na i nxirna konkretisht Qëta e nxirni, qëta e nxirni, qëta e nxirni Dukë na i përmen neve Allah u të barek e vëtjara se shpesh her nga përdorimi i shumët Neve lasdrohemi dhe lastohemi dhe harrohemi Të përdor për dit Për dit të e pasin të avullin Për dit të e pas mprani të ekspozume loj loj perime, loj loj pem loj loj të mirat zotit dhe njëri ju haron se kjo pem që të ka arty të tavolina ka kalu proces ka kalu proces se cina Allahu gjelluvale ka vëzhguat proces dhe i ka dhon leje për me arty të artyje të tavolina pas e dhe Allahu të bare kjo e tjala inë në johu me lë fasli këne mikate tani Këtu Kurani dhe kësureje nga kjo jetë, nga jetë i 7-ë mbëdhjetë e ndronë kontekstin Sikur që ishte të folë për të mirat e njerëzve, për të mirat të zetja ka ofru zoti unë gjellëvala Sikur që të ke të folë për njerëzit, tani nga kjo dunja Allah e këput me njëherë kontekstin dhe delikun tjetër Para se më e lexu ajetin e 17, çka do të më thon? Është shumë rëndësi me kuptu pse ka kaput Allahu kontekstin. Dhe shpesh har në Kur'an kaputë të kontekste dhe del diku në muhabeti tjetër. Pse? Kanë von dietarët ngasë. Njeriu nuk merr vesh poshtë kur ti e kaput tësh kontekstin. Çysh? Shikoj Allahu po vult tani për dunjën. Nota Dita, gjumi, të mirat e juve, djeli, ujë, bimet, drithrat, krejtë të janë të mirat e njeri Mirë, para shtrojët pytja, me la njerim pa përkujtim, pa jak putë kontekstin, analet ajna i herë Së në alët Mës me arë me le kul moti, analet njeri Së në alët Pra, sikur mos të eksiston të me le kul moti, qëfar do të bani njerëzit? Qëfar do të banë i njerëzit? Do të banë eshin zullumë qartë pa, pa kufishëm, të pa imaginushëm. Para me ndërë një njerëzit që kanë fuqi, kanë pasuri, kanë ushtri, kanë perandëri, mësë mi ardhë me le kulmodi. Qëka banaj? Qëka ban? Nuk kishë pasë dikush me analëta. Mirë, ka dalë-kadalë analëtaj, së në alët ka dalë-kadalë. Ka narë për nga mberë të njerëzit dhe ju kanë folë ka dalë-kadalë. Zdo për nga mberi ka folë popër i vetë, ka dal, ka dal Ka dhën o njërëz Moni kështu Mosi se ban kështu, me të but Dhe në funi ka kërstu me dënim të laot Kur janë dal njërëzit? Kur janë dal? Nuk janë dal, kur që janë dal? I ka ndal vetëm dalimi Zoti Gjelle Gjelalu Andaj Allah u te bare kjo vëtela Kër i ka përmenti sa dënime Në surën Araf, që ka thënë? Ka thënë, u e kutë e adabur Dabiru ledhine, dh vale dhe neja kemi këput bishtin atyre popujve zulumqar pa mos për pas këput edhe juve ju këshim bëngua ta pse ka përdoj shprejnë kutja o prej sepse njeri ju të pa janë ndalë me të prer ajs në alët a ndoj shikoj e zhvillimin e njerit shikoj e zhvillimin e njerit shikoj qëfar shprejsa ka, qëfar dinamike ka qëfar levizje ka ku shë ndalë njerin a ndalë kshila, rral a ndalë mësimi, rral Kushe ndalë? Kushe ndalë? E ndalë e, ndal? e, ndal e gjeli Zotit Qishke të punu vallavdyq Pa i mës me pas Arme le kulmotia Se ka pas një jetë me nalë punën Për që ata ven me le kulmotia për me nalë Andaj shikala u gjeluala këtu E pruna këtë qembul Kur anu shumë më madhe kjo Tanin këtë sure Ndo dhe njëta Shikur që është të fola lo për të mirat Del në ajetin 7.10 Dhe e këput kontekstin dhe do të In yawmal fasli kana miqata Vërtet dita e ndarjes, dita e gjykimit është me vakt të caktuar. Çka ka të bvoje tash dritrë me Kiametin? Çka ka të bvoje bimë me Kiametin? Çka ka të bvoje uji me Kiametin? Çka ka të bvoje Ala u jelle ola pronazot neve inna yawmal jo fasl kan miqata dita e ndarjes është e caktuar me ndodh miqat do me zon e ka vaktin e vet miqat vakt e mir pse dita e ndarjes pra dita kur do të ndahen gjërat edhe ju do të ndaheni pikë tëra të mira që kanë ja u dham është e shkruar me ndodh Do të ndodhë Dhe ligjë i Zotë i Gjellë Gjellalu funksionon kështu Allahu të bare kjo vëtë ala Ja jep njërit krejt Krejtja ja Të mira fizike Të mira mendore Të mira shpirtrore Të mira tjashtme, toka Të mira me punue Të mira të zratë E mbolojnë të mirat, bolojnë i madhë Dhe pasta ja bje për nga mberin Dhe ja qonë në librin Dhe i thotë Krejt që do të, të mira Krejt që do të mira Kje që do të mira i kje pri kujna, pri Zotit. Shumica të që farë të më rëvë në këto veti këmpunue. Një ditë për ditë e për meri, sallem, nga mëri sallallahu a.s. Në të regoj për tri njerës të bitë e Israilit. Tri njerës të kaluarën. Të cilët ishin konë me smundjet mërë dhe. Njënje ka posë zxëbën. Ka posë traumët lëkurës. Kjetëri ka posë shumëtim nëftyrën e ti, ramjet të qimeve dhe të, të flogve. Dhe njëni u konë qërë, e shkurtojmë hadithi është shumë i gjatë, por këtura duhet neve një fjallën njëni të pëtënë. Dhe ardhë me leku i zodi Gjelle Gjellelu dhe i thaë qëka ki nevojë, ishte i smurë, kër kështë nuk ka afronën të pranë ti. Tha, kur gjozë kam nevojë? Tha, veç allotë ma e kësë mujenë, Sponkshirë kërkush Pra jam ishëm tumë Sponkshirë kërkush, spondo kërkush Tha Allahu ta largoftë dhe ju largu Tha po dore të shka Tha jo ja, e bol Tha meri dhe që të Deve, meri puloj Ati tjetë fritë smuti Tha meri që të lopti, punoj pak Dhe i dha me emër zoti gjele gjelelu Dhe njënë ishte qërë për i tyre Dhe ati i dha Allahu gjele gjelelu dele Dhe i dha Këqori u përgjigjë mirë E këto dy U përgjigjën shumë keq E që ti nëse e do gjon këtë përgjigje Dhe i do gjon përgjigje të njerëzhe Shpesher t'inglon e njëta Apo shumë afor Qka tha Er ki me leku pas disa viteve Ki smutit si cilin e kish pos zhebon E kish pos lekurën e prisht E u botash i pasur e i hishem e i pashem Erd me leku në një formën e njëtë, të fukarajës, dhe i tha, aki mundësime me da një lopë muë? Janë fukarajë, zotim ka së provuë. Tha se paske shumë, një abjema. Tha, inë me, varithnehu, kebiran, anë kebirin, dhe ka dhalëvur se një lopë me talana shumë, shiko ki miskini cili spat kur gjoë, Për nga meri se se lemna ka treguje A dhidhin sa i Bukhari Ki tha E, ka dal lopa, disa me lop me 500 euro me ti dana Po mirë me ti miskin, s'ki pas kur gjo Ti s'ki pas as, as një euro s'ki pas Ti hitë si kanë Tash kur ti lipti t'i kush 500 euro pizorit Thu ka dal Se 500 euro sot mi fitua shumran E vërteta shumran Po ti kush ta mundcoj me fitue Kush ti bani ti me fitue Shikos ka u përgjit shki A dhe njeri pau nal Pizotit s'nalet kuraj Dhe është zullumqar nga natyra Qka tha ky I cili tani pëpadhafëqot Me miskinin e cila ishte Emela që zotit gjele gjelelu A bje ma një lopo burë Komet në u dhe Tha Ka dal Se na kena punu bab e bab gjysh për këtë pasuri Aha bab e bab gjysh pas ki punu Për këtë pasuri Atare kë i tha Si tjetë qashtu Ama si tjetë ndryshe Allahu të ktheft kuj kon Si tjetë qashtu mir Ama si tjetë ndryshe Allahu të ktheft kuj kon Edhe shkoj Allahu gjele gjelelu Qa puna mësoneve me këtë hadithë Për nga mësëllem Haron njeri U ka një smut Pa ja pasuri Vjen një miskin tani Kje ka po zhendën e til dikur Ta një dhëtë, ka dhalë, se në ajna familje madhe, në gjithmonën këna pas pare, në gjithmonën e në konën zotët e pasurijës. E hallojnë Allah u njëllu hala, e kush ja u përkujton këtë në vëzotin? Inë në johu me lëfasli këna miqate. Allah u thëtë, pa e ndalë që ishtu, së ndalët njëri. Janis me filosofu, babe, babgjish Na, pip, pip, kume ditë kurna me, me, me shekve dhe me Me, me mija vite kena pasta pasuri Thotë Allah u gjelohën surën Ennebe, inne jo me lëfasliken e mikate Do të me e këput Dita e ndarjes është e shënuar me vaktin e vet Pa tjetër nga me dal ditë gjykimit Pse? Si kur mështisht e dita e gjykimit Kjo dy njo, s'ka kuptim. Sa zullum qari, ka vra, ka prej, ka bo zullum. Në fund, ka vdek, pa ja mor hakin. Sa zullum qari, në dy njo, ka vra me miliona, me cindra mija. Dhe në fund, a i ka vdek, në shtratin e vetë, qatin, pasurin e vetë, pa i bo kërkush kërgjoh, a është e drejtë kjo. Dhe atat vramit, ku me mor hakin. Ma djeti sa djetarë gandë dhënë me të shku menja se s'ka ditë gjikimit është akust e drejt për drejt për Allah unë gjele gjelelu se kjo i bje që t'zulum t'zulum qartë dhe t'bami t'zulum hajri shalat, shkoftin ku me shku, ja ja inne jo me l'fasë ka një ditë të ndarjes duhet mi thana t'i zulum qartë e atës këtu dhe këti t'bami t'zulum e atës këtu tha Allah unë gjelevana jetë jetër wa idhel me ude të suilet Bi e i dhe mbinë kutilet Dhe kur ta pismi na Vajzën e vogël Që është vra e vogël Bi e i dhe mbinë kutilet E, vi, e pita lovë Zulumqarim, pse e ki vrave? Kujtoj njëri që i banë punt Dhe si e për kujtë logari Ma dje na pishof nga dhe këtë dunja Zulumqarim e Zulumqarim Eze Zulumqarim, Zulumqarim I pa drejti, eze i pa drejti Pse, pa e mi u tha njërë Se unë jam i drejti Apo pas nisa viteve të të me zanë Dikuj qeter këta Mirë po Allah u gjele gjelelu e ka pormenë Se dalimi këtëre të zanëmeve Ko është Tha për ingamberi sallallahu alesallem Neve shof me këtë dunja Një zulum qarë Kujtoj njërzit se këj nuk përfundon kur Vjen në drohët moabeti Vjen një tjetër dhe kjo zulum qarë Po njërzit nuk e din Pas do viteve e morin vesh Këj e kap këtë tjetërin Dhe njërzit thoj në epi vika Ha, njerzit mundon me çojt drejtësi. Kjo është një kapje e vogël për me figuru Allahu xhelalu ala. E Allahu xhelalul Qur'an kur e përmendni kapjen e vet, çka tha? Kapjen e vet, çka tha? Akhdha azizun muqtadir. Kapja e të fortit me fuqi të madhe. Tha be ngjëmeri sallallahu alejhi wasallam. Allahu vonon, e shlon zullumtarin, e le. E le Kur ta kape, lemmi u flit hu Kur ta kape, nuk i thot A ti paske të ndera Hajtë po ta fallë në pak A ti e paske advokatin matë mandu një E paske shoka, po ta fallë në ti Ak dhe azizi muqtëder Zulumqarë dhe të Allahu gjelola Kur ti kapla Lemmi u flit Ska ku me hikaj Ska ku ka me hik Nuk i këtë pi Allahu gjelë gjelolu Andë dhe Allahu të barë kjo e të ala Dita e gjykimit të e domës doshme Se e domës doshme Se shumë zullum qarë Kanë dhekë pa jamur hakin Dhe shumë njeri Por shembul Kjo nukë vesh më vrasi Kjo adhe në tjera sene Por shembul Njani për njerëzve ka pas pasuri me bollok Ka shka përder pasuri E ka përdoz këtë begatit të zodi gjelë gjelalu Njani minë zi se në zirë kafshatën Minë zi se në zirë kafshatën Drejtësia kjo Kjo në këtë dunja është provë, Mos më smukon dita gjikimit i shkon zullum, për shka këse eksiston dita gjikimit, o oh, tavan. Në këtë dunja është provosh, një anë i ka pare pëllot, se ba në sopë, sot njërës i ka në dunja dhe le gjojmë neve për ta, se ajë, se ba në sopë, parën, numra i ka ato, numra i ka ato, a i vetë më shëti dhe veshë vetë më pysë, a zvetë nuk e shkryu në i thotë diku i shkryuja të jeshtë Se njerëzit me nxjit se e kalon ditën. Kjo ç'i duket kjo? Inna yawmal fasli. Dut marrni ditë munda këtë punë. Andaj Allah u jelave ditën e gjykimit për çfar? Për ti kthye madhalimt të bëmë zullum. Hakot e njerëzve u kthie. Andaj ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ditën e gjykimit, na kenë parë ditën e gjykimit në varqun e ditës së gjykimit. Vjen dashi me delën i cili dashi ka mësu kësoj pa brina dhe Allah ja merë brina dhe e e për këtina dhe i thot mëshoj i tash pse së është inë në jëvë me fasëllë dhët mundasë e në tijak i mëshu se s'ka posë mënëci me të mëshu apo gjithë ba disa njërës dhëtë une, une baj une baj se muj me ba të man njërësit s'kanë mënëci ndë është ta me të këthije por e ka një ditë gjikimit Me të cilën presën me ikthi hakët e tyre. Dhe kjo është ditë e radhë. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, "Ina dhulma dhulumat yawm al-qiyamah." Dhulumi është errësira ditën e gjykimit. Kush bën dhullum, del çor ditën e gjykimit, del në terr ditën e gjykimit, Allahun Allahu e harrit prej azabave të Allahut te varekeute ala. Pasojët Allahu jelle jalalu yawm yunfakhu fi as-sur fa ta'tun afwaja. Ditën kër i frijët surit dhe ju vini grupe-grupe e fuajë e fuajë do me thanë val val të edetit ju dhejnë e fuajë edhe ju dhejnë e muajë dhe arabët e përdorin për turmat moja pra njerëzit ku të frijët dite në gjikimit vinë numëri madhë grupe-grupe të Zotit Gjellel Gjelleluhu -Gjel Për para kësojtë, para se me allë grupe-grupe, që ka tha dhe u gjellëvala, jo me ju më fa hufisur, ditën kër i fryët surit, dhe kemi vërrejnë që ka tha madhon suri, një brinjë i madhë, të se nuk ja dim formën, nuk ja dim madhështien, i frin i srafili ati surit, për qka i frin e, frin e para për prishin e rendit, e prish këtë kosmos krejtë, Pasta i frinë për zdyti për më rinjallë E Allah u gjellëvarë në surën nebe E ka përmenë friminë e dytë Friminë e rinjallës Ditën kër i friët suri Fëtëtune e fuagje E ju krejtë vini të Allah Grupe, grupe Tani këtu vlene një të këputje e kontekstit Me në thanë neve Allah Hajde në khiret Pa i fri surit Ashkojna hajde se pështë du me stinë gjennet, a shkojna, që li kishku e, me të arti për i Zotit, hajde shkojna në gjennet, a ma pa, pa ta prish, pa ta mor shpirtin, a shkon dikush, së nuk shkon kërkush, ka shku për nga mërë i sallat e sallat, kër i karë Gjivrili i ka dhan, po thotë Allah u gjena domenej të ala, tha jo, por tjerët, tjerët e dimna, e Allah u anufi khafisur, i frinsurit, çemë shku me zor se shkojnë akord. Ashtu jemi të ngjitur për kët tok, ashtu jemi të adaptuar në kët tok me na thon Allahu, his fa yabukiyamet inaviente. Zvjet. E na do të bëj kiametin që ti më ardh. Andaj Allahu xhël xhelalu gjele fetatun afwaja yufini grupe grupe te Allahu te bareke وتعالى. Këto janë disa prej ajeteve të surës Nebe, të cilat na e por shkruajnë neve se Allahu nuk na ka krijuar për kët. Dhe nuk në i ka dhonë begatit për kotë, por në i ka dhonë për një dit të ma dhe të gjikimit, në të cilat neve do t'i marmi vlerat tona. Kush ka punu mirë, e shetë mirën. Kush ka punu keqë, Amartikation Allah në harun nga keqya Elus me Allah njelle jelalu që Allah tëbareke wa ta'ala Mosna munson me haru Allah njelle jelalu Mosna munson me haru dita në gjikimit Mosna munson Allah njelle jelalu me haru dita në logariyes Elus me Allah njelle jelalu që Zotihon tëbareke wa ta'ala Na motivodhe Dha yap enerji për punta mira Dha yap enerji për shmangin nga punta liga Ekuulu qawli hadha Wa astaghfirullah lihi Wa lekum fastaghfiruhu Innahu huo Elgafur rahim Walhamdulillah rbi elalem